Опознаване В света хората са пратени да се опознаят. Колко души познавате вие днес? Можете ли да кажете, че познавате даден човек? Ако днес кажете, че го познавате, утре ще видите, че не сте го познавали. Днес казвате за някого, че е талантлив, на другия ден се осъмнявате в таланта му. Това не е познание физическите си очи виждаш сенките на нещата. Вън от любовта няма познаване, няма виждане. Вън от любовта животът няма никакъв смисъл. Познаването идва само от любовта. Само ако обичаш, можеш да познаеш. Бог ни познава по закона на любовта. Не мислете, че Той ни познава механически. Кои хора познавате? Онези, които са ви направили някое добро, които са ви услужили, като не обичате някого, не го познавате. Обикни човека както трябва и ще видиш, че в душата, ума и сърцето му се крие нещо велико. Ако не обичаш, както трябва, днес се очароваш от някого, а на следния ден се разочароваш. Ако обичаш някого, ще видиш в него много работи и то най-красиви. Външният човек не е още истинският човек. Нещо красиво се крие дълбоко в човека, което може да познае само онзи, който люби. Не можеш да познаеш човека, докато гледаш само неговата външност. С това се обяснява защо ти не обичаш някого, а другите го обичат. Ти гледаш само външността му, а той го познава отвътре. Вижда божественото в него. Казваш, нищо особено не намирам в този човек. Защо? Защото не го обичаш. Питай онзи, който го обича, какво вижда в него.